Să nu mă mamă. Autor Maria Sava Am îmbătrânit în pântecul tău. Să nu mă mamă. Rogu, te punem în loc de brațe, aripi, mamă, și în loc de inimă, un zeu. Luna mi-umblă grețos prin oase și îmi numără coastele, mamă. Îmi pe sângele, amorții de spaimă, în timp ce mâinile tale tremurânde, de mângâie pântecul în care zac eu, cel ce va fi ucis, Într-un asurzitor asfințit, într-un fel sau altul, mamă, schimbă-mi destinul, mâinile acestea să nu mai poarte arme, ochii să nu mai vadă sânge, să nu mai simt între dinți gustul coclit al tristeții, când moartea vine și-mi frații, străim pe la polțile altora, mamă, să nu mă naști, nu voi să mai fiu.